Тому дім Каносса відразу став на боці папи Григорія Гільдебранда у його конфлікті з імператором за інвеституру. Матільда одружилася з бароном Годфрі, але шлюб той був досить дивний. Годфрі сидів у своїх ломбарських маєтках, не маючи ніякого бажання переправлятися через ріку По. А графиня Тосханська приймала в Каноссі папу Гільдебранда, і вся Європа гула чутками про їхні таємничі нічні сходини. Маленький папа і маленька чорнява графиня вимагав целібату для всіх священників своєї церкви і відкрито замешкував у оточеному патрійними мурами замку з жінкою, яка на той час стала вдовою, бо барон Годфрі десь тихо помер у своїх холодіннях, відповідно намноживши багатства Матільди. Важко навіть сказати, хто кого наблизив до себе, папа Матільду чи Матільда папу. Обдарована розумом і відповідними хитрощами, жінка знає, що часто ліпше бути посередницею, ніж повелителькою, на яку неминуче падає тягар відповідальності. Матільда без кінця повторювала, ми з найсвятішим папою, найсвятіший папа велів передати, найсвятіший папа вважає, Могла вкладати у свої завідомлення будь-що, і все це йшло, мовби би, від самого папи. Могла виказувати коштом папи владність, непоступливість, жорстокість або милосердя, залежно від потреби обставин. У січні 1077 року спостерігала в Каносці принизливу сцену каяття імператора Генріха, вдавала, що співчуває імператорові. Клопоталася перед папою за його прощення, хоча сама ж привела Генріха до Каноси, платячи за кривди, нанесені їй і її родові ще його батьком. В рукопису Доніццо є відповідна мініатюра. Генріх стоїть на колінах перед Матільдою, що велично висідає на високому графському троні. Золота живописець поклав на Генріха і Матільду однаково, Зате обділив імператора багрянцем, увесь віддавши графині. Коли Гільдебранд помер, Матільда не розгубилася. Підтримувала його наступника Віктора, тоді Урбана, якого намовила розпочати війну проти імператора. Одружилася з баварським герцогом Вельфом, підняла усіх невдоволених германських князів, не злякали її військові успіхи Генріхові. Який привів до Італії велике військо і захопив багато городів і замків. Він узяв мантую, пізу, луку, сплюндрував маєтки Матільди. Неминуче мав бути покараний. Простежувала через своїх вивідників кожен вчинок, кожен крок Генріхів. І як тільки неображений безпідставними підозрами імператора, син його Конрад виїхав з Верони, його зустріли посланці Матільди. Коли ж потрапив він до рук імператорської погоні, визволили його знов такі люди Матільди і Вельфа. З великими урочистостями зустрінуто Конрада в Каноссі і незабаром, за благословенням самого папи Урбана, короновано в Мілані королем Італії. Син пішов проти батька. Тепер папська, власне, Матільдена сторона мала свого главу, проголошеного публічно. Генріх відразу відчув наслідки такого хитрого матільденого кроку. Від нього відпадали город за городом, замок за замком. Йому зраджували, від нього втікали. Він вимушений був відступати. Вже не сиділося спокійно і безтурботно в Вероні. Мав знову як у молодості метатися, битися, знесилюватися. Євпраксія Сиділа у вежі, забута імператором, але не забута Матільдою. Та розуміла, якою силою стануть проти Генріха дві такі жінки, як вона імператриця, коли з'єднаються. І маленька графиня стала готувати це поєднання. Дбала не про евпраксію, керувалася з ненавистю до імператора. Він оперто відмовляв своїй жінці спорядити посольство до Києва. Гаразд. Вона пішла до князя Всеволода своїх людей з дарами і вістями про дочку, і матиме незабаром звідти в вісті. Він ув'язнив імператрицю в кам'яній вежі, сховавши молоду жінку від усього світу. Так що ніхто вже й не знає, жива вона чи мертва. Гаразд, Матільда визволить імператрицю, хоч би для цього довелося розвалити вежі половини Італії. Не гоже, коли такі дві жінки роз'єднані. Надто ж, коли вони живуть у тій самій землі. Так переплітаються стежки життя. І ще й не знати, чи не послав би Бернард Клервоський у Христовий похід з в Євпраксії, коли б той не вмер у день свого народження, а вижив і став імператором, королем, або й просто власником золотих острог. Соколина – Вежа, похмура зима роздягла дерева, оголила землю, було в камінь холодно і вітрів, від яких здригалася і стогнала вежа. Порятунок був тільки у вогні, який розкладали в кам'яній печі Вільтруд, приносячи дрова від кнехтів із їхньої вежі, де було все вино жирна їжа, паливо зброя. Яні вигук, регіт, смачний сон, бездомність і безтурботність. Але дрова хоч звідки принесені, однаково горять і зігрівають. Вогонь весело потріскує, теплий дим наповнює вежу, нагадуючи дим лісових багать, викликаючи спогади про все втрачене. Чому згадувала Євпраксія, вдивляючись у теплий вогонь, як ще малою в Переяславі, по вже й не пам'ятає, хто на ламанні калини. Їхали довго травами, летючі сліди кінські відбувалися в траві. Трава в кінських слідах була відкинута назад, а в людських почовгана, прим'ята наперед. У перелісках вже падало листя.